По-друге, отець Лавр уже старий чоловік. Ні-ні, я не маю нічого проти різниці у віці, що сказав би Леон, якби знав, що я відмовляю тебе від кохання тому, що твій обранець набагато старший, аніж ти. Я не відмовляю свою дитинку зовсім ні. Але ж це вже не цікаво. Це ж просто повторення моєї історії. Прекрасної історії, але повторення це не те зовсім не те. До того ж, ти знаєш, як усе це закінчиться, і навіть швидше, ніж у мене з Леоном. Отець Лавр уже на підході. Прости, Господи. І по-третє, і найголовніше отець Лавр не кохає тебе. Свідченням цього те, що він приніс до нас твого геніального листа. Він розгублений і страшенно засмучений, і не знає, що робити. Він просто не вміє кохати бідака. Любить усіх людей. А от закохатися ніяк не може. Та йому це й не потрібно. Ка, розумієш? Сама вирішую, що тобі робити, і я все сказала, що думала. Але ти, ка, справжнє золотко. Ти зараз подумай над усім, а ми підемо. Бувай. І сива матінка поцілувала Касандру в чоло, після чого вийшла з кімнати. За нею вийшла закохана парочка, причому наркіз підморгнув Касандрі і прошепотів. «Блискуче, Ка! Блискуче!» «А Цицилія промуркотіла?» «Може тобі, Сандро, слід податися в монастир?» «Може так завоюєш його кохання?» «Це непогана ідея, як на мене». «Подумай!» І Касандра знову опинилася сама. Не можна сказати, що вона була нещасна і знищена, бо її почуття відштовхнули навпаки. Їй стало якось ще веселіше. Ні, кохання не згасло. І далі з ніжністю згадувала про ця лавра і прагнула, що миті бачити його. Просто все якось трохи заплуталось, і вона вирішила вийти погуляти в саду. Троянди завжди надихали її. Тож і зараз Касандра сподівалася, що їхній запах підкаже якусь розумну думку. Проходячи поміж кущами жовтих і рожевих троянд, ка раптом наткнулася на високого юнака, трохи старшого за неї, схожого на ельфа, або на лицаря. Він був стрункий, високий. З біляво жовтавим волоссям, блідним обличчям, на якому вирізнялися сині очі, чимось дуже схожі на очі отця Лавра. Риси хлопцевого обличчя були тонкі й правильні, особливо гарним здався Касандрі його благородний ніс. Ти хто? запитала Касандра. Я називаюся Флор. «Я не біжу ця лавра!» «А ти, напевне, та закохана в нього до смерті дівчина, яка спекла смачнющий трояндовий пляцок?» Голос Флора теж був глибоким, теплим. Якось одразу зворушив дівчину. Та й сам хлопець зацікавив її. Вона кивнула головою на знак згоди. А він продовжив... Так от, я ніколи не їв нічого смачнішого за той пляцок і хотів би з'їсти ще один. А ти, напевно, вмієш готувати ще й інші такі ж смачні страви. Якби ти готувала їх мені, я допоміг би тобі бачити дядечка щодня. Ти жила б під моїм ліжком, скільки тобі захотілося б і надивилася б на нього досхочу. Щоранку і щовечора він заходить до моєї кімнати, щоб помолитись. «То як?» Звичайно, Кассандра погодилась. Тому тієї ж ночі о третій годині вона чекала на Флора в Трояндовому саду зі своєю валізою. Він прийшов і відпровадив її до свого дому, де поселив під власним ліжком. Зранку Касандра побачила домашні капці отця Лавра і почула його голос.